Hola, bon dia. Aquest dijous ha començat, altra vegada amb el cel, doncs bastant serè, eh? un matí doncs realment aprofitable, però compte que a partir del migdia tard es volen repetir els ruixats i les tempestes localment fortes en alguns punts del Pirineu. De moment repassem les pluges, que Déu-n'hi-do, ahir amb la tempesta cap a la Cerdanya van caure 33 litres per metre quadrat a Santa Magdalena de Serinyà, cap al nord de Vallvert, 30 litres aquells de Cerdanya, també localment amb calamar-se. A Puigcerdà van acumular 17 litres, en van caure 10 a Grau Roig, 12 escades en Gordany o 3 litres a la Seu d'Urgell. I avui, atenció, doncs matí assolellat, a partir del migdia les nuvolades creixeran amb molta energia cap al Pirineu i tarden ruixats i tempestes localment actives cap a Andorra, la Cerdanya, l'Al-Urgell. Podran viatjar una mica més al sud avui i fregar localment alguns indrets de l'Altiplà Central.